You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU -FM New Brunswick and online at wrsu.org. Estét kívánok, kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvű adásunkat, mikrofonnál Sohár István, és majd Harkó Gyöngyvér is itt lesz, csak éppen kivitte az unokáját, hogy vissza tudjon jönni ide és segítsen nekem. Ma este... Több érdekes dolog lesz, történelmi eseményekről emlékszünk meg, megemlékszünk néhány híres magyar embernek a születésnapjáról, Kossuth Lajos Amerikába jöveteléről, szól, és amellett nagyon sok karácsonyi zenét fognak hallani, de a János Vitéz úgy került bele ebbe a mai programba, hogy Kacso prongrác, ...nak a zeneszerzőnek a születésnapja volt december 15-én. 1873-ban született Budapesten. Kolozsvárot a Ferenc József Tudományegyetemen szerezte meg bölcsész doktori diplomáját, ahol 96-ban szumakum laude minősítéssel természettudományi szakon végzett. Tetszettek ezt gondolni? Ez a, aki ezt a gyönyörű darabot darabnak a zenéjét szerezte, ő egy tudós volt. Hát én nekem is ilyen doktorátusom van, de én bizony nem tudnék zenét szerezni, úgyhogy... A zenei tanulmányait Farkas Ödönnél a konzervatórium igazgatójánál végeztem, majd Budapestre költözött. 98-tól matematika -fizika szakos gimnáziumi tanárként főleg matematikai cikkeket publikált, érdeklődésre egyre inkább zene felé fordult, később komponálni kezdett elmélyed zene-elméleti tudományban. 905-907 között zenevilág című szaklapot szerkesztette, amely labban 904-ben elsők között méltatta az ifjú zeneszerző Bartók, Béla jelentőségét ugyanebben az évben Bakonyi Károly felkérésére komponálta a János Vitéz című dalművet, melynek bemutatója 904. november 18-án került sor. 909-ben főreál igazgatónak nevezték ki Kecskemétre. Társadalmi elismertségét jelzi, hogy számos magas tisztességgel bízták meg. 12-től Budapest zenei szakelőadójaként, közép-felsőfokú zene igazgatója főigazgatójaként tevékenykedett, éveken átvezette a székes fő, fővárosi énekkart, az Országos Dalszövetség igazgatója, Országos Zeneszövetség elnöke volt. 1923. december 16-án halt meg, tehát egy nappal érte túl a, túl a születésnapját, és hát eh, annak is akkor megemlékezünk az halálának a napjáról. Az első részben meghallották a megjöttek a szép szárok a kórus énekelte, majd a bagó dalát hallották a fuszujka szára, és az egyik legjobb magyar bariton, eh, gyö, Melis György énekelte. Most nézem, mert nem sok idő van, szeretnék inkább majd karácsonyi dalokat játszani. Következzen a, erről egy régi nagy cd, nagy lemezről. Jancsi belépője. A Jancsinak a szerepét Ilosfalvi Robert, az egyik legjobb tenor az operaházba. Ő énekelte, és én a pásztorok királya, hallgassuk meg, tehát akkor a, a Jancsi belépőjét. Köszönöm, hogy a vennel. is medenis haj, de nem szégyen. Ajúhaszma kívül éges, túlicik Tudves hallgatóink, Ilos Falvi Robertot hallották, aki a Jancsi belépőjét énekelte a János Vitézből. Talán még egy dalt fogok lejátszani, hogy halljuk Ilos Iluskának is a dalát, amelyet zentai Anna Szoprán énekes fog elénekelni. Közben szeretnék a névnapokra rátérni, 14-én volt a misztikus költőnek a névnapja. Pilinszki János legkedvesebb olvasmányai közé tartoztak keresztes Szent János művei, versek, prózaírások. A 16. századi spanyol költő misztikus Karmelita szerzetes egyik legszebb versét, a szerelmes lélek imáját, Szabó Ferenc jezsuita költő fordította. Uram, Istenem, szerelmem, ha még emlékszel bűneimre, és ezért nem teljesíted, amit kérek, tedd bennük akaratodat. Ezt óhajtom leginkább. Gyakorold jóságodat és irgalmasságod, és így megismerlek bennük. És ha az én művemet várod, hogy így hallgasd meg imám, ad nekem te azokat, tedd meg őket, ted magad bennem, add hozzá a fájdalmakat is, amiket tőlem vársz, csak hallgass meg engem. Neki aztán bőven kiárt a szenvedésből, kartáziusnak is indult, de találkozás akkor nagy szentjével terézzel végképp eldöntötte benne, a tartozását maga sarutlan karmelita lett, és ilyen jellegű alapítással a Dóveri Kolostorral fölvette a valódi keresztjét, ami azt jelentette, hogy sokan önfejűnek, egyéninek, utakan járónak tartották. Szeretnék még egy még egy névnapot elővenni, ez azért érdekes, mert talán a magyarokhoz is köze van Ez a Etelka Névnap az december 16-án Neveinek egyike 200 esztendős Keresztapja Dugonics András Piarista író tudós Aki 1788-ban Megjelent regényének Hősnőjét Etelkának nevezte az eredeti alakja Attila Etele Tehát a hun király A női változata pedig sok kritikát kapott 1795-ben Szaklányi Zsigmond ezt írta a magyar Merkúliuszban. Az etelka szép kis magyar könyvecska, és tanácsolnám, hogy olvassa a Péterka, Eszterka. Tehát az etelka, ugye az etelből lett, hát akkor már ugyanúgy lehetne Péterka és Eszterka is. Azóta megszokták a névformát, népszerülvé vált, és senki sem kifogásolja, amit terkát sem, amely hangtanilag teljesen azonos felépítésű az etelkával. Hát ennyit erről a két névnapról, és akkor most euh, hallgassuk meg az Iluska dalát. Kedves hallgatóink Vas Istvánról hallanak egy pár sort, és utána az egyik versét. Vasistván költő, eszéista és műfordító Budapesten született. A német megszállás alatt bújdosnia kellett származása miatt. A nyugat harmadik generációjához tartozott. Költői eszményképei arany, babics és kusztolányi voltak, de vonzotta I és Gyula világa is. 1945 után nem engedték publikálni. Ekkor bontakozik ki -e teljes egészében gazdag műfordítói munkássága felülelve Vion nagy testamentumát, Apollinaire válogatott versét, Shakespeare-t, Don't, Marseille-t, Racine-t, és az angol baroklirát. Önilletrajzi írásai A nehéz szerelem 1964-ben jelent meg A félbeszakadt nyomozás 1967-ben, a mértvi joga saskesei 81-ben. Prózája kiváló kortársi arcképeket is nyújt. Ő volt az első magyar irodalmár, akinek sikerült elismerő hangú cikket megjelentetnie az 1956 után nyugatra menekült magyar költőkről, méghozzá a népszabadság hasábjain. Verses köteteiből Levél a szabadságról 1935, kettős ösvény 1947, a teremtett világ, 1956, összegyűjtött versek 1963, a föld alatti nap 69, sa nem számít 79. Utolsó verses kötete a Szentendrei Elégia 1990-ben jelent meg, és azután című utolsó önéletrajzi írása halála után 91-ben, akár csak visszaemlékezés című kötete. Budapesten halt meg. Felesége a festőművész szántópiroska Piroska pár évvel élte erős intellektualizmus, humor és a görög-római stoikus filozófusokra emlékeztető lemondás jellemzi. Vas István Kis Józseffel, Füst Milánnal, Karinti Frigyessel, Radnóti Miklósal és Szépernővel egyetemben a zsidó származású magyar géniuszok egyik legnagyobbika. Most pedig... Az érti őt című versét olvasom fel. Nem érted őt. Krisztus nem a vezér, ki híveinek lemondást prédikál. Az érti jobban őt, aki megérti, hogy király volt, szegényen is király. Ő Márta mellett Magdolnád dicséri, minden új szívnek új utat kínál, és el lehet úttalan úton érni, nem hiszi Tamás, és üldözi Pál. Kiki -ki olyan mennyet kap, amilyet képzelni tud magának. A tied személytelen lesz, tág és oszthatatlan. De én a végső titkot mostani értelmemmel fogom megérteni az életem végig, amit abba hagytam. És még egy verset szeretnék felolvasni. A, egy érdekes című a Santa Maria Antiqua. A boltozatos augusztusi könyvtár helyén a legrégi keresztény oltár, a romba Antik Szűz Mária. A Vesta templom teremelet épült, itt áll csonkán, és emlékeztetésül, mit kell minden rómának várnia. Falain együtt éltek, tönkrementek, keleti szentek és nyugati szentek, zuhogó esők háborúk alatt, de felizzik egyet csupasz falon még, és lángol elmosódva is a szentkép. Élet és eszme, szín és áhítat. Egymás mellett állnak, ledőlve már rég, és veszt a templomát és Máriájét kövek helyett a századok födik. Minden tovább él, csak valami másban. Az örök Isten is a változásban a forradalmakban gyönyörködik, évezredek egymásba bogozódnak. az örök egynek örök változónak dicsőség neked róma dzsungele. Miserekedjünk meg a szűk időben, a változás a változás időtlen, hatalmas ár, vessük magunk bele, évezredes sorsunkba belelátok, ki évek, oszlopok, kőfaragások elárullak, hogy megmenthesselek. A dombon végső szikrát vet az alkony, a száraz fűvön végigdőlve hallom, hogy fordul halkan nyugat és kelet. Megadni elhanyagolt évadában, meglátod, olyan megújult erővel foglak ölelni, hogy méltó legyen örökké termő lángoló ölethez. A megkésett nap megújult heve, kajszimbarasz havas színére barnit bőröd ragyogni fog, zöld lángó szemed tündökölni újra, fekete lesz a hajad, fekete, szemed alól eltűnnek mind a ráncok, és teljes szépségedben fogsz megállni azelőtt, ami szembe jön velünk. Én meg rád nézek, s nem szólok, csak annyit. Hát meg kell lenni, meg kell, meg kell lenni. Kedves hallgatóink, még egy dalt beteszek a Jancsival. Györög, napszámka! Kedves hallgatóink, Kossuth Lajos 160 évvel ezelőtt érkezett az Egyesült Államokba, és az amerikai-magyar lobby szeretné elérni azt, hogy jövő tavasszal március 15-e környékén ennek az érkezésnek és az ő itt tartózkodásának az emlékére legyen egy nagy ünnepség New Yorkba a Kossuth-szobornál és minél több levelet kérnek küldeni az elnöknek, hogy ő maga is vegyen részt ezen az ünnepségen ezért szeretném most hogyha ha is egy kicsit többet tudnának róla azt minnyájon tudják, hogy ő elhagyta Magyarország területét, mielőtt végelett volna a szabadságharcnak, és átadta görgeinek a tejhatalmat, és Törökországban élt, amíg nem kapott engedét annak elhagyására. Az amerikai elnök 1851. szeptember 1-én küldött neki meghívót, és akkor hagyta el Törökországot Dardanelláknál átszáll az amerikai Mississippi hajó, ha, ha, hadi hajóra. 55 főből áll a magyar emigránsoknak a csoportja. Gibraltában átszáll az angol Madrid gőzhajóra, és a Madrid kiköt az Ang Angliába. Kikötőben óriási tömeg várja az érkezőt. Kosut eredetileg két hétre tervezett angliai tartózkodásából végül is öt hét lett több városban hatalmas tömegek előtt tartott előadást. 51. november 17-én Londonba megy, kiáltványt intéz a magyarsághoz új hazai felkelés megindítására sürgetésbe jelenté az amerikai útját. Novemberbe Macinével együtt közös kiáltványt tesznek közzé Milánó, és Pest az olasz és a magyar nép közös érdekeiről. November 20-án feleségével és szűkebb kíséretével a Humboldt közös fedélzetén elindul New Yorkba. Staten Islanden december 4-én azért most került sorra ennek a, a megemlítése, tehát 1851. december 4-én. Kiköt a Humboldt hajó Staten Islanden, Kosut fogadásán megjelenik Kingsland, New York polgármestere és vele együtt számtalan küldöttség, amelyek fákjár zenével üdvözlik a parkra szálló magyarokat. December 5-én Kosut amerikai körútjának kezdete. Egészen 52. július 14-ig tartózkodik amúgy az Egyesült Államokban. December 6-án hivatalos New Yorki fogadtatás, az utcán 200 ezer ember gyűlik össze, 100 ágyút sütnek el a tiszteletére. 17 napig december 23-ig tartózkodik a nagyvárosban, ez idő alatt 34 beszédet mond. Bankettet rendez tiszteletére december 14-én a fogadáson Kosuta nemzetek önrendelkezési jogáról beszél. December 26-án philadelphia a helybeli porgárok 500 személyes bankettje, 500 személyes bankettje a Music Fund Hall-ban. Jelenlévők elfogadják az úgynevezett Harrisburgi határozatot, amely Magyarország függetlenségét, idegen beadvatkozás, megakadályozását, Kossuth elismerését és a magyar népnek adandó segítséget követeli. December 31-én Washingtonban Webster külügyi államtitkár fogadja az elnöki palotában és bemutatja az elnöknek. Január 5-én szenátus hivatalosan fogadja kosutot a Kapitóriumban a fogadás. A képviselőházban január 7-én. Február 2-án Clevelandben 7-8 ezres tömeg várja, kosut szól hozzájuk. Február 13-án Cincinnati-ban, 28-án Indianapolisban fogadják. Majd Louisville-be megy március 22 én az osztrák minisztertanács elhatározza egy megszünteti Kosut nővérek ellenfolyó haditörvényszéki eljárást, engedélyezi számukra a kivándorlást. Kosut megérkezik New Orleansba, mivel Louisiana állam befolyásos rabszolgatartó ültetvényesei igyekeznek Kosut ellenes hangulatot kelteni, a fogadtatás ellenséges és rideg. Április 6-án Kosut népgyűlésen vesz részt Montgomery-ben, április 27-én Bostoni bevonulás napja, fogadtatás sikere a New Yorkihoz hasonló. 1952. július 4-én feltűnést eh, kerül vesz Miss and Lady áll névre szóló útlevéllel. Kossuth házaspár az afrikai gőzhajó fedélzetén visszaindul Angliába. Kedves hallgatóink, ennyiben szerettem volna beszámolni kosút amerikai tartózkodásáról. Most pedig továbbiakba hallgassunk néhány karácsonyi dalt. Legelőször, akik múlt héten nem hallották nyisztorinolnának a hangját, most ezzel a kiváló erdélyi, énekes nővel hallgassuk meg egy szép karácsonyi dal. Kájatek, pasztorok, kik mélyen alusztok, megszületett úratok, kágyes királyotok, megszületett uratok. Menj a te kegyaszból, Betlehem-Varúzsból, és ott megtalálja toki zústoja szújból. Ott megtalálja Sánám fágszik ájból, Sem kis polótából, A szénába nyugszik Burnyuk jászójából. A nyugszik, Burnyuk a szóma, Réha jő A nap a szűz Mária Istánnak A nap a szűz Mária Kedves hallgatóink Nisztor a Csángó népdalénekest hallották a Moldvai csángó énekek című CD-jéről. Ő néhány éve itt járt egyesült államokban, New Brunswickban, és akkor karácsonyal kapcsolatos előadást adott itt a rádióban is, és a úgy emlékszem, hogy a katolikus templomba énekelt és a cserkészeknél is. Térjünk rá néhány érdekes történelmi eseményre ezzel az időponttal kapcsolatban. Számomra talán az egyik legérdekesebb a magyar történelem során december 14-e népszavazás volt Sopronban. 1921 december 14 és 16 között Sorsdöntő népszavazás zajlott Sopronban és környékén a trianoni békében átadásra kijelölt nyugat-magyarországi területekről, vita keretkezett Magyarország és Ausztria között. Az Antan közvetítésével létrejött tárgyalásokon abban állapodtak meg, hogy a vitatott területekről népszavazás döntsön. Az Antan bizottságok felügyeletével megtartott népszavazáson Sopron lakosságának 72,8%-a, a környező lakosság 54,6%-a, tehát összességében a lakosság mindegy kétharmada Magyarországhoz való tartozás mellett voksolt. A város és környéke annak értelmében továbbra is magyar terület maradt. A Magyar Nemzetgyűlés soktonnak a Civis Fidelissima a leghűségesebb város címet adta. Na most persze ez nem ilyen egyszerű volt azért, ezt ne felejtsük el, hogy, hogy erre úgy került sor, hogy amikor a, az osztrák rendőrök, katonák jöttek, hogy elfoglalják a trianoni béketárgyalás, nem diktátumnak a a határozata szerint mekkora területet, akkor voltak olyan magyarok, akik civil ruhába oda mentek, és harcoltak, és visszazavarták ezeket a rendőröket, és a katonákat. És miután már ez többször előfordult, akkor jelölték ki ezt a népszavazást. De ez a népszavazás meg kellett volna tartani Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, mindenhol. nem csak ott Ausztria területén. Az már aztán egy végső disznóság volt, hogy, a, hogy amikor Ausztria indította el a háborút, és akkor még magyaroktól vesznek el területeket Ausztria javára. De hát ezt persze úgy magyarázzák az okosok, hogy ez azért volt, hogy Jugoszlávia és Csehszlovákia között legyen egy koridor, egy átmenet, hogy ők ott nyugodtan közlekedhessenek a különböző szláv országbeliek. Ez nem lehet megmagyarázni. Tehát ez, ez egy, ez a francia, angol és amerikai államoknak a felelőssége volt, ez, hogy Magyarországnak ugye a 66%-át azt lekapcsolták Magyarországról. És azóta is magyar testvéreink délvidéken és, és erdélyben, felvidéken attól szenvednek, hogy az akkor kiadott törvényeket senki nem tartja be azokról az államoknak a részéről, akikhez ezt oda csatolták. Na, menjünk tovább, hallgassunk meg akkor egy ö, karácsonyi éneket. Eddig nem igen hallott, nem tettem föl ezt a CD-t, ami nagyon kis számba jelent meg, karácsonyi énekek a címe, Farkas András énekel, és ö, Sipos Orgonán kíséri Köpe Károly. Ez egy nagyon kis számban megjelentetett CD. Az általános dalokat nem akarom lejátszani, de sajnos én magam nem tudtam eldönteni, hogy ezek a dalok most valóban magyar dalok, mert magyar nyelven szólnak, vagy pedig angolból, németből fordították-e. Le őket, mivel a szerzőjük nincs ideírva. Hallgassunk meg először két dalt. Az első kirje, kirje, kis dedecske, a másik hald mind zeng. Kis dedecske, Betlehemi hercegecske, Kimértünk sok jót tettél, Apokoltól megmentettél. Várja, várja, várja, aludjon el Jézuskája, szép ápolgotja, ápolgatja, két lávával ringatgatja. Mint az egész ég, a dicsőség. Vékesség e földönlen, Isten töljök egyenem. Népel körvendezzetek, víz hangozzák, ha Hirdesse a természet, Krisztusunk megszület. Ki az égi imád, Ki az egész világ? Mikor az idő eljött, Szűztől született. Isten szemünk testben lát, Dicsérjük e nagy csodát, Menj bőföldünk, chak Még egy-két történelmi eseményről beszámolni önöknek. Az első, ez egy rövidebb lesz, a Jarkováci győztes csatáról szól. 1848. december 15-én a Délvidéken lázadó szerbek táborai elleni hadjáratban Damjanic János honvéd nagy győzelmet aradott Jarkovácnál. A december 14-15-re viradó éjszaka a Jarkovácon éjszakázó honvédeket nagy erővel megtámadták a szerbek, akiket a szerb lakosság is segített. Damjanisnak sikerült néhány egységet az éjszaka sötétjében összevonni és kitörni a faluból. Az újra rendezett honvédek december 15-én két oszlopban támadtak Jarkovácra, legyőzték a szerbeket, akik fejveszetten menekültek. Házigazdáik árulásán földühödve a magyarok földgyújtották a falut. A Jarkováci csatában szerbek 800-900 főt, míg magyarok 300 ha. embert veszítettek. Damjanics Jánost egy győzelemért tábornokká nevezték ki. Most hallgassunk egy újabb dalt erről a CD-ről. O áldott város Betlehem, mi csendborult reját, mikor a megyből Istenünk lepült eszem. Halljuk itt, lelkünk felít Jézusunk, se elhagyja bűneit, Ó Szent Karácsony este, maradj mindig velünk, megvár. Kedves hallgatóink, még szeretnék két olyan emberről beszélni, akinek az érdemeit nem nagyon ismerjük és talán történelem nem is foglalkozik velük annyit, mit kellett volna. Az egyik frátergyörgy, Martinuzi fráter György, Martin aki 1551. december 17-én zsordosok jelentek meg kastélyban és meggyilkolták a nagy formátumú politikust aki 1482-ben született, Frater György Szapolyai János Magyar király bizalmas híve volt. 1534-től váradi püspök, amikor a király 1540-ben meghal a csecsemő fiának, János Zsigmondnak ő lett az egyik gyámja, és a hatalom valójában az ő kezében összpontosult. A Habsburgokkal szemben segítségül hívott első Szuleimán török szultán 1541-be csellel elfoglalta Budát, és úgy rendelkezett, hogy az özvegy királyné János Zsigmonddal és gyámjával együtt Erdélyben és túlon uralkod. Fráter György megszervezte Erdély állami életét, és 1542-től helytartói címmel kormányozta a területet. Fő célja Erdély és a királyi Magyarország egyesítése lett a Habsburgok jogara alatt. Első Ferdinánd azonban ehhez nem tudott elegendő katonaságot biztosítani, ezért Fráter György hintapolitikát folytatott Habsburgok és a törökök között. A bizalmatlan oszták zsoldosok, Fráter Györgyöt meggyilkolták, a nagy politikus műve, az önálló erdély fejedelemség azonban közel másfél évszázadon át fönnmaradt. És ne felejtsük el, hogy, hogy a Erdély mentette meg a magyar nyelvet, akkor ott volt először a világon vallásszabadság, négy vallást fogadtak el, ilyen sehol nem volt a világon még akkor. Tehát... Martinuzzi Fráter Györgynek a műve, azt hiszem, hogy maradandó, és, és nemigen beszélünk róla. Hallgassunk meg egy újabb, szép dalt. Szegény, de Jézus hol és hold az égi szép zenét, angyal kar énekét, angyalkar Az üdvözítő földre szállt, kicsinynek, nagynak egyaránt. A Dávid városában épp, mint megvolt írva rég. Nincs félelem, nyomor sem már, nincs bűnvilág, pokol halál. Imánul eltordd ma a föld, jöjj You Pásztor sereg a jászolhoz, amint közel, simátjahoz, kit ott talált az Isten szent fiát, nagy irgalom hajult felénk, bűrünkből váltságot lelénk, az úr szava már, rejánk mennyűdve hüdve Most már csak röviden szeretnék beszélni még egy emberről, akiről keveset tudunk, de a magyar kultúráért nagyon sokat tett Eszterházi Miklós születésnapja december 18. 1714-ben Bécsben született harcolt az osztrák örökötsédés és a 7 éves háborúban 62-től Sopron vármegye örökös főispánja, majd Mária Terézi által alapított nemzeti testőrség kapitánya volt 1764-től 87-ig. Eszterházi Miklóst pompa kedvelétből fényüző életmódja miatt fényes melléknével nevezték. Eszterházi tehát ez a ott van a fertőtó mellett, kastélyát, a kastély gyönyörű parkjának alakítását 1760-ban kezdte, és a kastélyt a verszályi kastély mintájára építette. A kastélyában szintásulat volt, operatársulat, bápszínház tartott föl, udvari karmestere komponistája 1762 és 90 között. József Haydn volt, aki mintegy 20 zeneművet írt Eszterházi herceg számára. Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzom Könöktől, kellemes karácsony ünnepeket. karácsony mindenkinek. Viszont hallásra, jövő héten Devecseri Tamást fogják hallani. Még egy dallal fogunk elbúcsúzni viszont hallásra.